Baikatiko ipe berriki egin duzu, egonaldi bat, e, Kaledonia berrian edo kanakian eta ango egoeraz, gila goiakiteko, baliatuko gira, zure eksperientziaz. E, lehenik, bo, zure kasu personala, nolaz joan zira hain urrun? Hor duan, baz zuen aspaldi, joan hain nola beste egi batera, beste kultura baten ezagutzeko. Eta nola Azkaledonia begia, uh, geha ekan lagun bat antzena dola bi urte. Eta uh, ene sailean uh, eskuntza berezituan uh, lana atse maiteko uh, gestasunakukan enten intuelaan uh, banakian. Eskuntza berezituan, egan edu, zelan, uh, zelan uh, norekin adizinen lan ean? Erdoan ni esitzaile berezituan naiz, eta an lan egindut amairu eta amasai urteko uh, gazte delen kanteekin. Gazte delen kanteekin, zaila batzutan, baina biziki interesgarria eta biziki format zaila. Ara, eta beaz, zaila uh, bete egon zira, biztan dena rendaukuzu ez dazkizugula dena kaledonia berri ez deukanakiaz, baina kontatuko daukuzu zuzukan, han bizi izan duzuna, eta, bon, uh, entzulegienak badakikete, baina, historio bon, bizkaaten egiteko, hori eta Kaledonia lehenan, berria, frantziaren uh, kolonia bate dela jaspaldiuntan. Bai, ara, beraz, uh, uh, mila sortianta behoita mairutik goetik kolonizatua izan zen Kaledonia uh, berriak. Franziak kolonizatu zuen eta bainak sortu zituzten an orduan uh, Frantzaz Batzu igorrez zituzten at preso. Eta horrek kari idu, populazio desberdinak badirela egungo egunean han uh, kanakian. Bai, horri da, horren badirea uh, aspaldian antziren uh, populua kanakiaxak kolonizazio denbora gin ziren uh, frantsesakdan uh, kolonizazaileak eta uh, baine preso egon zirenen uh, ondokoak. E Et... dira deitzen kaldosak. Hara kaldosak horek dira jodan kolonizazio den orain behartuak edo beren uh, naikeriz dinak zirennak. dira kaldosak eta orai gauge egun ere badira uh, beni bezala eta beste batzu bezala, joanak direnak uh, frantziatik edo Europatik oroko gean, hat uh, bizitzat, lan egiteat edo, edo bakantzetan, uh, demora gutirentzat gehenetan. Hala, eta han, hukanduzun, uh, uh, esentipen bat eta ikusi duzuna, funtsian badela dela, zinezko muga populu desberdin hori nertzen? Bai hori da, uh, historia latzojen uh, ondorio zen ustez, uh, populu hori guziak biziki uh, behaz bizidira, uh, ara ez dira, baterena hasten, Beren ahteko, uh, ordoan ez da gehela, baina nashki bortitza dira alere beren ahtean eta nashketa biziki-biziki guti bada. Ordoan nik uh, lanean ez bain nintuan ezagutu kanakiak batzu, uh, sekulan egin nintuan ezagutuko eguneruko uh, bizian edo uh, ara ez baitira nahastean. Uh, adibide bat emaiteko, uh, nik autobusartzen uelarik, sekulan kanak erbat etzen nire ondoan jahiko. Biziki bortitza iduritu zaut eta um, ala bizitu dut, biziki uh, behez bizidira denak, beren artean. Bienalditik da ez nahazteko edo agerman gutxireunko aiteko nahi keriori hibaz? Ebe, susan ezakit, naikeri abat denaz, edo usai bat edo, edo historiak ekaxi duena zorri, baina nasteko, uh, uh, bai beren uh, artean guti nahazten dira, ez dute nahi, beren ahteen sendida uh, exabat bezala, eta susztut, uh, ara bakotsak uh, idurit du, uh, uste dutela ezin dutela elgarik inbizi. Hor dean, uh, bakotsak sekeratzen du legitimitate bat Kaledonia uh, begiei, uh, Uh, biztan lehizaiteko eta um, ara, beren artean, uh, elgajean artean uh, bizitzen lortu gabe. Ara, eta behaz uh, azpimertu berdana ere, horrez uh, gira mi, bakerik mintzo zuri eta kanak irren arteko uh, mugaukta, zerren berda ere, kompletu balimadut, uh, kolonizazailan ondokoak, delako kaldo xak ere, gutxi hasten direla, zik bezalakoekin, er, europatik orai dindik, dinekin. Nundi giten den eta zakit, baina negia Uh, nik kaldosekin gareman guti ukan dut ere, bada uh, zakit uh, sobera zer, Europa uh, hemen europeakak gaujegun beren diplomekin eta uh, um, lanpostu gorenak horiak dituzte, eta bada berdin geloskoz zerbait ere, uh, uh, historioa hortan sartzen dena ere. Aberastasun handia dutenak ere kaldosak dira eta oartzen dira Gua egiten diren europeak ere, beha beraztasun horiek uh, hartzen ari direla, eta ara, ekonomia ere historioa horretan sartzen da, eta ordian uh, mugak sortzen ditu, sortzen uh, edo uh, indartzen uh, komunitate desberdinen artean. Eta kolonizatze horren eragina argiki ikusten da, erena irut, uh, bada, sozialki eta ekonomikoki diferentzia handia bizi modletan, kanakiak eta european artean? Ordoan, uh, numean, uh, irinagusian, bai uh, kanakiakak uh, europeak uh, bizitzeko ereduan sartzen uh, uh, hasi uh, eta entzatzen baitira. Bainan uh, beste uh, eskualdeetan, egitipietan eta ez zain beste beti, beti, uh, beti segitu baitute bizitzan uh, denboran biziziren bezala, jenai baita, beren uh, baratze sokoa eginez, beren kabalak biziz uh, eta historioa. Uh, numean, egia ezan, uh, desberdintasuna nik argiki ikusi dut, bon, bat uh, enelan arekin, bainan uh, bizian ere agertzen dantzak bai da, uh, e guk ezagutzen dituzdun, dugun ahizko etxeetan, uh, gehienetan suriak dira bizi, eta uh, eta kanakiakak uh, tolazko etxeetan bizi dira, bazte jauzoetan hurik uh, gabe, uh, ara. Eta ara joiten diren, uh... Frantzesak zer motivazionekin joiten dira arata, uh, zure kasua esplikatu duzu, baina gehienik errenditeik joiten, joiten direla soseiteko? Bai, ha, e, bai, argiki bai, uh, badira jendea iniz uh, sustut funtzio publikotik joiten direnak uh, bi edo laurteren dako sosegiteko an-untza irabazten baita. Eta uh, bat dira batzu ez diren oktako joa hiten, eta interesatzen direnak biztandena eta behage. Baina hori uh, eta eguzkia, eta roi dexa, eta hori biztandena, eta, eta toki horagahiak, uh, ugarte magnifikoak, ahainak, uh, uh, ara jiteko da zenbat uh, nola edexa den. Eta horrek ere pentsatzen dut uh, beren arteko... Um, Beren, uh, beraz kanakierak eta surian arteko uh, gata ere parte hartzen duela hogek, zenta askenean suriak uh, dira bi edo lau urteren Eta kanakierak, uh, ebe uh, intipidanik ezagutzen dituzte bai eskoletan, bai denetan lanetan uh, uh, lagunak joaitan. Beti egiten nik uh, hitz egin izan dut kanakier batzuekin. Ikaiten zutena, ara beti uh, ezagutzu zituztela jendeak joaiten. Jodan, uh, zailtasunainit zituztela horai, ere suriekin ahemanetan lotzen, beti lotxa baitziren uh, aheman horien galzea. Beti uh, galze eta moste horretan baitzira. Orokorki, irudi, hasi aski, aski e, sesko, emeiten daukuzu? Kanakiaz, kaledu kale neberriaz, e, sendimendu horrekin ne dintzira, gileat? Malerushki pixka bat. Ez, ez dut bakarik hori gogoan Bistandena. Baina, jaean, uh, bai aski uh, uh, egiaren geroaz askteko irudi uh, edo... bai aski gauza aski negatiko bat gero jende zurra badira Bistandena denetan bezala. Eta uh, espero dut uh, bestela bizitzen lohtuko du... elgach bizitzen askteko lo, lohtuko dutela hori uh, baino gehiago. Hala be hemengo eh, komuniikabileetan eta dola hogeita maggaturte lauroge jamarkada da Frango aipuzen Kanakia. Maluroski ez gertakari politenagatikgira eh, beaz Sanritziba hauuenniuen eta hilaki izan zirela akordioak sinatu baihi zituzten. Parisekin eta eta hori gintzela gertakari borkti zen Eta, orai, uh, diakina da, uh, delako akordioen bidez, oien bidez, finkatu zela, erreferrandon bat tenekitea independentziari buruz. Eta hori, elduen urteko dugu, zer mentu da da. Eta ipatzen dira initzan, mentuan. Orduan, uh, ara, 2008an erreferrandon bat uh, boskatuko dute. Guti haipu da. Ez badakizu uh, ranik uh, banakian eta interesatuz jenderi, galerak bautatuz eta lortzen dira informazio eta gauzen diakitea. Baina uh, guti haipatzen da, bai egun karietan, bai, uh, bai egun erokobizian eta guti haipu da. Guti haipu da, baina ertenan laukuzia, nola zementuraten, nola presentatzen den erri konsulta de referrandomori norteko. Ordo, nian intzelarik egin az, egin zuten justuki lehen zondaketa, uh, uh, eta hortan uh, nekaiten zuten eguneko beho goiak, uh, alde bozkatuko zuela. Independentzen alde? Independentzen alde bozkatzeko mentura zuela. Uh, gero, badira arazo dezberdinak ogen inguruan, lehena, uh, lehena, asteko haundienetariko bat, da uh, kanakiazek gutik bozkatzen dutela. Se estoy en Oidurutana o se ser ez da beren no Oidurutana, e ez dira bortsaso hartzen duen garrantziak pentsatzen dut, eta badira ere ez direnak, a, a, a ez direna ca a initza kazutet uh, isena emana uh, boskatse kolishtetan. Ba eh se ez... istin e e e die Schutzern wirs. Stu der Ezakit hori egiten aldutan ez, ez baina ez, ez, ez, dute, pentsatzen dut ez, ez dutela interesa ikusten, beren eguneroko bizian dira eta eta politikaz, ez da bere o, beren oituretan politikaz ahdurat zera. Eta badirea ere, independentsia horren kontra boskatuko gutenak, pentsatuz, abantaila galduko dituztela dela, frantzia likutzemada. Bai, biztandena. Klise bat egiteko, giexan, kaldosak independenziaren kontra dira, beldo bat dira, justuki, frantziak ekartzen dituen abenta hilguzie horien galtzea, eta eta kanakiakak gehiago alde. Gero, ara ez da, ajax hori ere ez, ere hoartzen dira, horai duten bizia ezinezkoa izanen dela, independenziak izan ez janei baita. Gera baita, horai dutena behin opiexo pieeso zakdakiitz desberdin asteko seguja gero gauzak guk guri naturalak ituditzen zauzkigun gazenzat adibidez sekurtate uh, soziala, uh, langgabezia uh, olako gauzak uh, Frantziakoitztu pagata argiki. Ez dute ere uh, beluga ikusi uh, ondoko uharte batzuek ukan dutela, independentzia eta nek ez za direla uhartete horiek. Hori ba, bada ere, badute, uh, badituzte inguruko ugarteetako adibide hainitz uh, aski beldurkarietak direnak, zainta azkenean uh, ugarte horiak ekonomikoki uh, leertu dira eta oartzen dira, zailtasunetan direla. Eta ugarte hori jendeak uh, migratzen dute kaledonia behiara justuki uh, bizi hobi baten uh, menturadu. Eta, ara, Kaledonia begiaren aberastasunetariko uh, bat nikela da, ordean, bat dira, uh, nikel enpresainitz. Nik susen nikela zertan erabiltzen den ez dakit, baina Azteko, uh, uh, Azteko, beren aberastasun uh, ahondi bat da. Eta, ara, hoxen inguruan ere, uh, frantziarekin ez da baidanari dira, indiakiteko, uh, ea, hoxek... Uh, Frantxas egon behar duen, independentzia haukaiten badute nola nikela nikelaren ekonomia guzi hori ea ja egon behar duen, Frantxas egon behar duen, beraz badira desafio ekonomiko bizikia hondiak, nik menperatzen ez dituztanak eta horrek eta kaltezen alduena edo justuki ez Kaledonia behar. Hara, entzuten bali mazitugu, iduriluke independentsia kanak errentzat ez dela irabazia. Baina, alerren berda, bat dutela, eh, xail batzotan, buru jabetasun eh, autonomia zerbait? Bai, euh, beraz politikoki euh, bat euh, dute, bistan bon, dena frantzaz legea, baina <coughs> bat dute daitzen dena zenakutumiea. Ordoan uh, horiek uh, uh, da Kaledonia Behiako Kongresua eta berek bozkatzen dituzte beren, uh, beren legeak. Egan nahi baita uh, beren uh, kultura uh, tribalari uh, lotuak diren uh, legeak uh, sortzen eta errespetazten eta dituzte la. Orgen arian ere bada justizia Kaledoniaka ordean uh, kanakiak uh, estatutua duten jendeak. Arra badire, bestenta Kaledonia bergian badira franxexak direnak, bistandena denak franxexak dira. Eta bat zoek badute, uh, daitzen dena, statu kutumie. Beraz badute uh, ezagupen uh, tribal hori. Hori duten gendeak. Diudiatoak izaiten aldira beren uh, kulturaren uh, arabera. Badira diudie uh, juj kutumie. Eta <coughs> berean legearen eta berean bizitzeko maneraren arabera judiatzen eta e, judiatuak izaitzen aldira. Eta e, norberak hautatzen du zein justiziak judiatuko duen. Balin badu uh, statu kutumie hori hautatuko du uh, bere delituaren arabera nola nahi duen judiatua izan. Maika, eh, tiko ipe aldiuntako hortan utziko dugu. Egen gabe du helduen urteko aktualitate min edo bero Rikina. Kanakiaaren gaiat jenen zaukula berriz Euskalik ratietarat. Uh, azken galderabat, fitibitia, zurek aztu personalian, ba usiaxedeik berriz joiteko Kaledonia berri edo kanakianat. Ez ba na inujun uxun bai, zenako az bainan gehexan sobeda da, eta bizik untsa gira Euskalikian, eta ni hazteko untsa bizi nahiz eman.